Ah <laughs> Alhamdulillah, hamdën këthiran tajjë ben mubarak, kam fi iqëmës salatë wassalamu, ala eshrafi lënbjai wal mursalin, nëbijina Muhammed, ala alihi wasahbih, o men të biahum bi ihsanin, ila johmiddin, emma baënd. Të dashën vëllezër musliman, ju përshëndes me përshëndetin e bukur islam, assalamu alaikum, më rahmetullahi wa barakatuhu. Falën dërimi ta kona Allahu të lartësuar, lafëdrimi, mirësia dhe bekimet që ofshemi të dërguarin ton, me familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithat ata të cilët e ecin në udhën e tij deri në ditën e gjykimit. Ndër të drejtat e Allahut të lartësuar është që të besojmë në të dërguarit e Tij. Allahu lartësuar, qoj i lartësuar, çojë njerëz, të cilët i zgjodhi prej njerëzve për të nxjerr njerëzët nga errësira në dritë për vendosin e drejtsis, për të mësuar atyre besimin e pastër në njëzot. Këta njërës quhen e ga merë, të dërguar të Allahun subhanahu wa ta'ala. Mesajet hinore që Allahu lartësuar në isollin e përmjet të dërguar vetë të ti, janë shpirti gjithësis, drita që ndryqon gjithësin, driton mendjet me dhe zemrat e njerëzve. Ato janë jetë pa cilën njerëzit nuk mund të bëjnë jetë shpirtërore. Allahu i lazuar në disa ajete në Kur'an e konsideron Kur'anin mesazhin hynor si dritë. E quan dritë me cilën ndriçohet rruga e njerëzit, apo me cilën ndriçohet rruga e njerëzit proshem Allahu lartuar ka thënë dhe kështu iu hyna jlika një frymë nga urdhri i tij, ma kundë të dëri me librin e besimit, por e bëmë dritë me të, me të cilën e udhëzojmë atë që dëshironim nga robërit tanë. Kështu ne të dhaëm ty jetë, shpirt, në Kur'anin. ë Ti nuk e di ç'është libri, ç'është imani. Por ne thotë bëmë drejt me të cilin udhzojmë atë që duam në rrugën e drejtë. Kad ja'aku min Allahin nurun wa kitabun mubin ju ka ardhur nga Allahu lartësuar, dritë dhe liber i qartë. Ava men kane mejten fa ahjenahu a gjalna le hunuran jemë shibihi firna se kamen me thaluhu fjell dhulumat. A është një soj, a i që ka qenë i vdekur dhe ne i dham jetë dhe i dham dritë dhe këshu a i orientohet e jetës me dritën që ne i kemi dhanë. Ky pra nuk është një soj ma të që është në rëshirë totale më atë që nuk di dhe nuk ka se me qëfar të orientohet. Mesajet të hynore janë dritë për njërzit, janë uzim, janë shpirt, janë jetë. Ashtu sikur se reshjet e shivut, njallin të kënë, bën që të gjelbroha toka e shkretë, po kështu dhe mesajet të hynore, njallin zemrat e shkreta. Ashtu sikur se toka do t'ishte në ersir të plotë, pa reset e djelit, po kushtuda mendja njerëzore do të jetë në errësirë të plotë në mungesë të dritës që sollnë të dërguarit e Allahut subhanuhu ve teala. Niktebot ekziston e mira dhe e keqja, moralet e larta dhe vështet e ulta, drejtësia dhe pa drejtësia, besimi dhe mosbesimi, kafe, grupe dhe interpretime nga më të ndryshmet dhe shumica e njerëzve në fakt janë të humbur, shumica e njerëzve nuk janë të orientuar. Si mund të orientohet njeriu mes gjithë këtyre ideve, mendimeve, interpretimeve dhe kahevë të ndryshëm atë kundërt ndonjëherë? Nuk ka rrugë tjetër veçse duke ju referuar mësimeve që sollnë të dërguarit allaud, duke, e, të Allahut, veçse duke ndjekur gjurmët e pejgamberëve të Zotit, duke u uzuar me dritën që solon të dërguarit Allahun subhanahu wa ta'ala njerëzit duhet njohin zotin e tyre emrat e ti, veprat, vetit, qëllësit e ti njerëzit gjithashtu kanë nevoj që të njohin atë që ndodhën e të kaluarën atë që ndodhën e pegamerve tregime dhe në gjarjet e tyre po dhe dënimet që Allah u lërëtërua u lëshojt disa popujve në mënushe atë të marrin mësim në mënushe njës të marrin mësim Njerëzit kanë nevojë që të njohin ligjet, rregullat, normat, ç'është e lejuar, ç'është ndaluar. Është normale që në këtë botë ka gjëra të lejushme, ka dhe gjëra të ndaluara. Në çdo sistem, në çdo shtet, në çdo rrym ka gjëra të ndaluar dhe ka gjëra të lejushme. Edhe ata cilët nxisin për liberalizim, nxisin për kryengritje ndaj mësimeve të Allahut subhanahu wa taala, dhe për të, të mos u orientuar me dritën që sollën pejgamberët e Zotit të fundit, të cilëve apo i fundit të cilve është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe këta patjetër do të caktojnë sa gjëra që i quajnë të ndaluara dhe çka gjëra të cilat i quajnë të lejuarshme. Kush janë kriteret për dalluar gjërat e lejuar nga gjërat e ndaluara? Si mund caktoj njeriu gjërat e dëmshme nga gjërat e dobishme? Si mund vendos njeriu norma të cilat vendosen drejtësi? Atëherë njeriu ka nevojë të njoh ligjet, rregullat, normat e drejtësisë, normat e sjelljes me moral të lartë dhe që t'i vë ato në zbatim në jetën e përditshme, në mënyrë që të përmirësohet gjendja e njerëzit, në mënyrë që të regulohen mardhënjet, në mënyrë që të vendosët drejtsia, po kështu, njëzit kanë nevoj që të një, njëhen me përfundimin e tyre, të njohen jetën e varet, gjenetin dhe gjenemin, qa do të dohën në, ditë, në ditën e gjukimit, lojet e shpërblimin bërë në gjenet, por edhe lojet, forma dhe mënyrat e ndryshme të dënimit në zjarën e gjenemin. Të gjitha këto gjëra, në mënyrë të shkoqë, nuk mundet që një Sado i menqët jetë, sado i aftë që jetë, këto gjëra në mënyrët detajuar nuk mund të njëhen vëtëse në përmjet për i gamirëve të Zotit. Atër e këtu në përmendëm tri parime, cilat përmbajnë detaja dhe dhe gëzimet shumëta. Njohje Allahot, emrave, atributeve ti, qaktimit Zotit, planifikimin që ka bërë Allahot, ka derit Allahot të lërcuar, Njohja me e pejgamberëve të Zotit, me tregimet dhe ngjarjet e tyre, me dënimet që Allahu lartuor u çoi popullëve, popujve të tjerë apo që u dha popujve të tjerësh, dhe mësimet që dalën prej tyre. Kto gjëra në mënyrë të detajuar, në mënyrë të shkocur, nuk mund të merren vetëm nga dërguaret e Zotit. Njeriu, sado i mençot jet, nuk arrin që të i kabet atë në mënyrë të detajuar. Parimi dytë. Njohja e ligjeve, rregullave, normave çështë lejuar, çështë ndaluar, çfarë pëlqen Zoti, çfarë urren Allahu lartuar, dhe ky është një parim, parim tjetër. A dhe këto gjëra në mënyrë të detajuar njeriu sado ia aftë jet, nuk arrin çti kap në mënyrë të detajuar. Dhe parimi i tretë, njohja e thellëmit një fundit njeriu, thellëmit se ku e ka thellëmin jetës varrit, fazave të ditës së gjykimit, ditës së llogaris, kur njerëzit do të paraqiten para Allahut, çka çfarë ka ndodhur at ditë? qëfar duhet të friksohet njëriju asaj dite për qëfar gjërës duhet ketë frik njëriju në atë dit njohja gjenetit gjërëve cilat Allahu Lëturi ka përgatit unë gjenet për besimtarët begatit dhe kënajësit të cilat e, e, e ndzisin besimtarën që të punoj për arritin e gjenetit njohja bukurive, mërkullive gjenetit njohja e dënimit në zjarë në gjehenemit se ka zoti ka më shirë po ka edhe zemrim Allahu në këtë botë ka shfaqur pasojat, gjurmët e mëshirës së Vet, por ka shfaqur edhe pasojat e zemrimit të Tij. Ka dënim në këtë botë, ka vujtje, ka mjerim, ka dhimbje, ka shqetësime. Dhe në botën tjetër këto dy gjëra të kundërta do të ekzistojnë, madje në formë më të plotë. Ka për të shfaqur gjurmët e mëshirës nga njëra anë dhe të zemrimit Allahu të Allahut të lartësuar nga ana tjetër në botën tjetër. Në Xhenet Ës vendi mëshirës ku Allahu lutu do, do, do të shfaq mëshirën e vet, do të shpalos gjurmët e mëshirës së tij, ku njerëz do të çndrojnë me gatimi i jetës së vazhdueshme dhe nxjarrja në xhehenemit Allahu e lartësuar do të tregojë zemrimin e vet. Ku njerëz do të vuajnë pasojat e zemrimit të Allahut dhe forma nga më të ndryshme të dënimit të Allahut të lartësuar, dënime të cilat ne vetëm emrat e tyre njehëm sepse Zjarri i jehenimit është edhe 70 herë më i fortë se zjarri në këtë botë, siç ka përmendur Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem në hadith të vërtetë. Këto gjëra në detajuar dhe ky është një parim, parimi i tretë. Ëh, këto gjëra njeriu mund t'i njohë në mënyrë të përgjithshme, por në mënyrë njeriu e kupton se ka një thellësi Pse ka logari, se ka llogari, sepërderisa ka gjërat kundërta në këtë botë, jeta dhe vdekja, të mirë dhe të keqja, drejtësi dhe padrejti, njerëzit që besojnë në njerëz që nuk besojnë njeriu e kupton që është në provë. Dhe se do të ketë një ditë llogarie, një ditë gjykimi, dhe patjetër përderisa në këtë botë ka mëshirë, ka dënim, ka mirësi, ka dhe vuajtje edhe në botën tjetër, njerëzit do të ndahen. Njerëzit që do të kenë mirësi, njerëzit që do të vuajnë. Kjo është e pa diskutueshme. Kaq gjatë njeriu arrin ta kap me mendje Dhe kjo është thelluar, domthonë por në mënyrë detajuar se çfarë, se si nuk mundet që këto gjëra nuk mund të mësohen vetëm nëpërmjet të dërguarve të Allahut subhanahu wa taala. Njeriu e ndjen nevojën për njohjen e këtyre gjërave. I ka pato në mënyrë të përgjithshme, por në mënyrë detajuar patjetër duhet të referohet pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala. E kë ndjan me apo mund mund të jetë ngjashme me rastin e të smurit qili e kap, e kupton nevojën për mjekim, e di që duhet shkoj të shkojt e këmjeku, por a i ndoshta nuk arrin të shpjegojnë në mënyrë detajuar se qëfar smundje ka, se e, si mjekohet kjo smundje, se si trajtohet kjo problem. Pëkshtu dhe mendja, një mirësia madhe që Allah u nërësurit ka dhe një rjut, arrin që kuptojt se ka një zotë, që ka reguluar, ka planifikuar gjithë shka, por në minutë detajuar nuk arrind që ti kap veprat e Zotit, emrat, lavdita Allah të lartësuar, atributet hynore të ti, subhanahu wa ta'ala. Tjetër, njërju arrind kap nevojën për e, regullimin e mërdhënjeve në ndër një, ndërmjet njërzve, nevojën për kriterën, norma, norma të drejtsisë, moralit të sjelljes, pa cilat njerëzit, jo vetëm jo si kafshët, por edhe më keq do të ishte jeta e tyre. Do të përhapej padrejtia, do të përhapet pasiguria, do të përhapen vështetë ulta dhe punët e turpshme, sikurse ndodh në shumë vende sot. Dikku ka një farsë drejtësie, për shembull, mirë po, njerëzit kanë rënë moralisht, shpërhapur degradimi e, moral. ë shpërhapur thurje, janë përhapur punët e turpshme, vështetë ulta. Ka vene tjera ku ka një farë morali, respektohen dhe i ridiku normat morale, por në tosh përhapur pasiguria, padrecia, dhuna, tirania, shtypja, e këshumë e radhë. Në më të më të më vërrejmë probleme kuda. Problemet natyrave të ndryshme. Problemi është se mungojnë. Mungojnë zbatimi i ligjeve të zotit, i normave ligjore. Problemi është se njëri u... Njerëzit e kohës sonë kanë menduar se mund vendosin sisteme me e, ligje, me nënligje, me norma, me parime, të cilat do të vendosin drejtësi, do të mbrojnë integritetin shoqëror e kështu me radhë, por fakti është që e, deformimet e ndryshme janë shfaqur në vende nga më të ndryshme. Diku shfaqet padrejtia, diku dhuna, diku shtypja, diku paturpsia. Dhe gjithë ato, për shembull, diku cënohet jeta, diku cënohet integriteti moral. Dhe cënimin integritetin moral familjes, lidhja jo farefisnore, nuk është më pak e dëmshme për një shoqëri sesa derdhja e gjakut, sesa cënimi i pasurisë. Edhe kjo është shkatërrim i madh. Mosbesimi në Zot është një shkatërrim i madh. Shumë njerëz nuk arrin që të i kapin këto gjëra. Diku për shembull në një vend mund të mendojnë njerëz se përderisa ka një farë drejtësie, përderisa mbrohen disi drejtat, përderisa nuk ka shtypje, ka liri. Njëri u gzon të drejtën e fjalës, ka mundësi që të bëj çfarë të dëshiroj, këtu thotë njerëzit kanë arritur kulmin e zhvillimit dhe këtu njerëzit janë qytetruar, e këtu njeriu ka arritur të kuptojë gjithçka e kshumëran. Epitete madhështore që u japin vetes, pretendime që kanë, por por Për shkakun mund vërejmë në këtë vend se njerëzit ushtrojnë vese të turpshme dhe punë të ulta pa pa pikë problemi. Ku prindërit flaken, ku familia është rrënuar, ku lihet farfisnore nuk ekzistojnë, ku njerëzit nuk besojnë Zot, ku njerëzit nuk duan të a ja din për ditën e gjykimit, u cilat janë themelët. Ku njerëzit janë lëshohen pas dënyrës pas përcilimit kënaësive, ndoshta edhe më ke se kafshët. Ku njerëzit bëjnë një jetë shtazarake. Ktu ka një problem madh. Edhe pse mund të ketë një farsë drejtësie, ka shturje, ka degradim, ka vesëturte, ka punë turpshme. Tradtia bashkëtorore. Është shumë e rëndë. Cënimi moralit është shumë i rëndë. Ashtu sikurse skelet e drejtas pasurisë skelet e, e drejta e jetës, diku skelet e drejta e mbrojtjes morale të shoqërisë, skelet normat e sjelljes zot morale. Edhe ky është katërrim i madh. Allahu largoi, lëshoi dënime shumë të rënda për popullin e Lutit. Disa lloje dënimesh të cilat nuk e ka dhënë ndonjë popull popull i populli, populli tjetër. Për, do të thonë, dënime të marra së bashku. Dënë më të cilët nuk së bashku nuk e ka dhënë ndonjë popull tjetër, popullit tjetër, sepse ata bën një punë shumë turpshme. Bën një punë më turpshme, homoseksualizmin. Ky ves nxitet me madhështinë në shumë vende. Në emër të drejtave të njerëjve, të lirisë. Ë, domthonë, joja se kjo është një punë normale e kështu me radh, ndërkohë që ajo punë e turpshme do të mund të jetë njësoj moralin me amoralitetin. Nuk mund të jetë njësoj ëë ëë sjelljet natyrshme me sjelljet denatyruese këto nuk janë njësoj edhe pse këto njerëz përpiqen ti shfaqen si gjëra të barabarta atëherë njerëzit e kuptonin nevojën e madhe për drejtësi për ligje për norma që do të vendosen drejtësi njerëzit e kupton që duhet ruhet morali morali shoqëror familiar farefisnor Duhet kët norma etike, këtë gjë njerëzit e kuptojnë. Se për shembull, prindit e ndjen nevojën që të respektojnë nga fëmijët. Dhe të gjithë ne e kuptojmë që fëmija duhet të jetë nën kujdesin familial. Të gjithë ne e kuptojmë që nuk shkon jeta. Gruaja tradhton bashkëshortin dhe burri tradhton gruan. Nuk bën që të përhapem paturpshtitë dhe vështë të turpshme në shoqëri. Por si do të mbrohet morali shoqëror? Nuk ka rrug tjetër veçse duke u kthyer normave cilat i sollin të dërguarit e Allahut. Subhanahu ve Teala. Edhe këtu del nevoja e madhe që kanë njerëzit për të dërguarit e Allahut. Parimi i tretë, njerëzit kanë nevojë të njohin detajet e dënimit dhe çpërblimit. Njohin jetën e varrit, ditën e gjykimit, xhenetin dhe xjehenemin. Kto gjëra në mënyrë detajuar si do të njohin? Ka rrug tjetër veçse duke u referuar pejgamberëve të Allahut Subhanahu ve Teala. Njerëzit kanë nevojë për dërguarit e Zotit, për mësimet e tyre, për mesazhet e tyre, më shumë se për çdo gjë tjetër. Më shumë se për ushqim, për trajtim mjekësor, për pije. Sepse trajtimi mjekësor ka të bëjë vetëm me anën fizike të njerëzit, por nuk ka të bëjë me anën shpirtërore. Ndërsa mësimet që kanë sjellë pejgamberët e Zotit prekin anën shpirtërore dhe anën fizike të njerëzit. Ushqimi dhe pija vlejnë dhe janë të domësdoshme për të mbajtër njëri u vetën gjallë. Ndërsa, mësimit që solën pejgamire të Allahot të lartuar janë të domësdoshme për të mbajtë për shpirtin gjallë. Për janë ushqim për shpirtin. Njëri u përbëat nga shpirti dhe nga trupi. Se njëri u ka e, gzim. Ka dhe lumëturi. Edhe lumëturi e gzim nukat diçka e prekshme. Por është diçka që përjetohet shpirtë trisht Mësimit të dërgurve të Allahot janë të domës doshme për njërzit. Nëse njëri u ha menëson se mund t'i kuptoj gjërat, pa nevojën e mësimeve që solën, pa pas nevojë që të referohet mësimeve që solën pe e gamire të Allahot subhanahu wa t'ala, aja është si një njëri që e cënë i shkretirët gjërë dhe si dhe trotullë veçë thot se nuk kam nevojë për shenjat për të marr për të dal nga shkretëra, nuk ka pse të ndjek shenja, nuk ka pse të ndjek anët e horizontit për të kuptuar se nga duhet marr rrugën që të dal nga shkretëra. Dhe ky njeri do të vërtitet në këtë shkretir derisa të vdes. Allahu na ruajt. Dhe kjo, kjo botë faktikisht është një shkretir e madhe, një hapësirë e madhe shkretitore. Dhe në qoftë se njeriu Nuk merr parasysh msimet që solln pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala është i destinuar që të humb, shkatrohet. Se këtu ka vështetulta, ka punë turpshme, ka fe, e parti, sisteme, ide dhe interpretime nga më të ndryshmet. Dhe gjitha këto faktikisht për veç fesin islamë janë janë produkti mendjes njerëzore, i haqitur nga shejtani mallkuar. Nëse njeriu nuk i referohet drejtës hyjnore, është i destinuar që të humb, nuk ka pik dyshimi. Sado i mençut jetë njeriu, nëse hyn në shkretir dhe nuk ka busull, nuk orientohet me anë të hyjeve, nuk merr parasysh as shejat, të cilat tregojnë rrugën, ai do sillet rrotull. Shkretir të mëdha që ka një hapësirë shumë të madhe dhe ka përdegjë Ose mund të japim shembulin e një anije që lëndron një ocean në hapsirë të madhe ujore. Kapiteni anije, sa doj menqurë tjetë, sa doj aftë, si doj që të shtiret, qoftë edhe nëse heqë vetën se është maj menqurë se Lenini, se Stalini, se Marks, se Engelsi, e se gjithë filozofët të këshumë ra të cilët kanë si e lojloj i deshë edhe i kanë qura njëzit në humbje. Sa doj menqurë të hishet në qoftë se? nuk ndjek shenjat, nëse nuk orientohet me yjet, nëse nuk përdor busull, anija do të mbytet në ujë, në hapërinë e madhe ujore. S'ka pik dyshimi të mes. Dhe njerëzit që ndodhin në anije, nuk duhet që lejo, të lejo ta lejojnë këtë njerëz që ti çoi kutru, sa kanë për të mbytur. Sado që ta heq i mençur veten ky njerëz, përderisa ai nuk ka shenja, nuk ka orientim, nuk duhet ndiqet. Për shembull Enver Hoxha në Shqipëri tha që un arri të vendos gjithçka. Shenjtëroi mendjen njerëzore dhe tha do ndjekim mësimet e marksizëm-leninizmit, mësimet e së shejtanit. Dhe sollën një sistem, vendosën një sistem në Shqipëri i cili pranohet tashmë botërisht si çefa fatkeqësi për njerëzit, kyçë produkti mendjes njerëzore. Shqiptarët gabuan kur la mësimet e islamit dhe ndoqën ku turruan Enver Hoxhën njëzët e partis pa evramenin pa pyet çu do ecim ne njerëzit që kanë qenë deri që nga agimi njerëzive deri më sot kanë qenë kot ka norma fetare ka norma parimet besimit ka norma drejtësisë ka norma të moralit cilat i kanë pas njerëzit dhe ne duhet t'i kultivojmë ne duhet t'i zhvillojmë ne duhet që t'i kemi ato ne duhet t'i ruajmë ato Kurse sistemi komunist i flaku ato. Me idense ne orientojmivet, s'kemë nevoj prej gamert të Zotit, feja sipas tyre që opinion për popullin, feja e matu fose njerëzit dhe duhet flak. Dhe ja solli një fatkesi të madhe për njerëzimin. Për çudi, shumica e njerëzve në tok u bën me regjimin komunist, Bashkimi Sovjetik, Kina, Evropa Lindore dhe shumë vende të tjera. Domethën shumica e botës u bën me regjimin komunist, i cili tashmë pranohet se qe fatkesi e madhe dhe bëri krimet një, të më të mëdha ndaj të mëdha ndaj njerëzimit. Allahu i lartuar na ruet nga shkatërimi, nga shkatrimet e që solli komunizmi. Mendja është një mirësi e madhe që Allahu i lartuar e ka dhënë njeriu. Allahu e ka dalluar njeriu me anë të mendjes, por nëse njeriu nuk merr parasysh mesazhet e pejgamberëve të Zotit, nuk orientohet dot sado i mençur të jetë. Se dhe syri është një aparat shumë i bukur, mirësje madhe që Allah vërë që e ka dhe njëriut, po syri nuk shikon, nuk vepron në ersir, syri nuk arrin të shikojnë munges të rezeve djelit, po kështu dhe mendje njërzore, sa doj men që tjetë njëriut, sa do t'i aft jetë, nuk arrin që të orientohet dot në këtë bot, në këtë gjithësi, ku ka gjara të ndryshme, pa dritën hynore. Drita që soli dërguar i Zotet është djeli që ndryqon mendjet. Ashtu si kurse djeli, do më thënë, djeli këtë trup indezur, ndryqon token dhe njëzit arin që të qikojnë në sajtë dërezëve djelit, po kështu. Edhe me sartë që soli Muhamidi së të rëlloni, është djeli që rezaton dhe që ndryqon mendjet dhe zemrat e njëzve. Dhe në mungesë të këtij rrezatimi të kësaj drite, njerëzit janë në errësirë totale. Edhe sikur ta heqësh mendjen se është i mençur njeriu, është i ditur ka kapacitet intelektual të madh se ka aftësi që të plotërojn hapësir, të futet thellë në përdete, të bëj zbulime, të bëj kërkime, të bëj hulumtime. Gjithë ato gjëra ka mërcuallahu subhanahu wa taala. Sa do i mençur ta heqësh veten njeriu, nuk mundet që të mësoj këtë 3 parimet që i thash në mënyrë detajuar pa ju referuar për e gamirëve të Zotit. Këshë mundësia vetëme, për të orientuar, për të u, për qeni uzuar, është me u referuar për e gamirëve të Allahut të lartësuar. Njëri u kundrejt për e gamirëve të Zotit, dë mëzdo, duhet të shirohat nga ndjejët e menje malsis, të krejë lartësis, të hyjnizimit vetë vetës, të ngritjes vetë vetës, të te kalimit të cacheve që e ka cakturë Allahut subhanahu wa ta'ala. Mendje Dhe nëse njeriu tenton të tejkaloj kufitin që ka caktuar Allahu, do të do të flas vetëm me ha mendime, do të sjell vetëm gatarresa, do kapërcë njerëzit në humbje. Allahu lartuar na ruajt. Ka njerëz që kanë humbur vetën dhe i çojnë edhe të tjerët në humbje. Do të shkëputemi këtu për disa momente, do të kthehem në pjesën e dytë të këtij emisioni për të vazhduar me disa uh, gjëra të tjera të cilat kanë bënë me uh, besimin pejgamberët e Zotit alhamdulillah rabbil alamin Elhamdullahu, salatu wassalam, ala rasulillah, të dashov lezë, ja ku u këthëm në pjesën e dy të këti emisioni. Pegamirët e Zodët kanë pas kundërshtarë, dhe kundërshtarët e pegamirëve të Allahu të nërcuar në kundërshtimin e mesajit, mesajëve të pegamirëve dhe në, për të mos besuar në mesajët e tyre, në dërgimin e tyre nga Allahu të nërcuar, kanë pas pretendime të kam ndryshmët kanë hedh dyshime të ndryshme. Për shembull, disa prej tyre mendonin se i dërguai do të ishte një melek. Dhe shprehin shpreheshin se pse nuk ka dërguar Allahu lartsuar një melek si dërguar. Por nuk mund të ishte i dërguar një melek sepse i dërguar është shembull për njerëzit. Dhe njerëzit i kanë ndjenja, kanë dëshire, kanë për i re për mirë dhe për i re për keqë. Kështë që du që të ishe një krijes nga lojë të yre që ta berin për shemblë. Me lajket janë krijesat të një lojë tjetër, cilët nuk kanë për i re për keqë, nuk kanë ndjeja të këshia, veprojnë vetëse mirë, janë të krijuar për i drite, gjithë një i binde në Allahotër arcuarën, ndërsa njerëzit janë i një lojë tjetër. Kështë që s pejga meri melek pejga meri së mund të ishin me laike përveç kësaj njerëzit nuk mund të i marim për shembul me laiket sepse me laiket janë kryesa për i drite njerëzit janë kryesa për i dheri nëse i pari të yra Ademi Alisat ose nëm është kryuar për i dheri njerëzit kanë djenje, kanë dëshira dhe në qofë se i dërguar të ishe melek njerëzit këshë mërë thonë që kjo është melek kjo është i kryuar p kjo nuk është e prirur për keq, kështu që ky nuk është shembull për ne. I dërgohej dë të ishte për njerëzve, të kishte karakteristikat njerëzore, në mënyrë që njerëzit kishin mundësi ta merrnin atë për shembull. Pejgamberi sallallam ka qenë njeri, pejgamberët kanë qenë njerëz, kanë pas karakteristikat njerëzore, kanë pas ndjenja, kanë pas prirje, dhe kanë pas dëshirën dëshire, dëshira të ndryshme, por Allahu i lazuar për i përzjolli. Allahu i lazuar e përsosi moralin, përsosi sjelljen e tyre, e përsosi besimin e tyre. Dhe ata kan kanë qenë robër Allah, të Allahut, adhurues, të pastër Allahu të Allahut i lazuar. Nuk kanë bërë shok Allahut subhanahu wa ta'ala në adhurim, gjëra që kanë bërë diskajur dhe më pas inshallahutaala. Pastaj ë njerëzit nuk mund kontaktojnë me me lajket. Profetës sallallahu aleyhi ve sellem momentin e kontaktit me Gjibrilin kër i merte shpaljen e ka pas shumë vështirë. Sallallahu aleyhi ve sellem. Njerëzit nuk e kanë mundur që të marrin e, mësimet prej me lajkeve. Me lajket janë kryesat një loj tjetër. Emi kryesat një loj tjetër dhe kontakti njerëzor me melajet do të ishte teja e vërtet. Ose Allahu laçon nga zgjedh që na vënë provë në këtë botë dhe njeriu është në provë. A ka për të besuar pejgamberin e, e Zotit subhanuhu teala apo jo? Allahu i lartuar ka bërë përzgjedhje. Allahu ka krijuar njerëzot dhe ka bërë përzgjedhje, ka zgjedh disa prej tyre. Allahu i lartuar është ai që ka krijuar gjithë krijesën dhe ai bën përzgjedhjen. Allahu a'lamu haithu yaj'alu risalata Allahu lartuare, di më smiri se kë zjedhë për njëzve për të bë pejga mërë. O mame në anna se ju minu idhjë, e humul huda illa enkalu, e ba'atë Allahu besharan rasula. Allahu lartuare ka thë në Koran. Njëzit, kur ju erdi odhzimi, i pengoi nga ndike odhzimit, vetëse, pretendimi të tyre, se si është mundu që Allahu lërtur ka dërguar një pejga merë për njerëzve. Si mund tjetë pejga merë për njerëzve. Kullë u kene fil ardhi me laiket të njëmshunë më të ma innin, lënezzal në alehim në sema i, i meleka rrasula. Thua e si kur në tokë të kishte melek që ethnin qëtësisht, ne do të kishim dërguar atyre, një do të kishim zbrytur si të dërguar një melek. Në që edhe, Por në tokë ka njërës, që që i nërguaj du të ishe prej tyre, në mënyrë që njërësit ke mundësi të marrë në të përshemblë. Njërësit të gjithashtu, <coughs> kundështarë dhe pejkamereve, kërkon nga pejkamere të faktët dukshme, shenjët dukshme. Mëndonë se pejkamere të kam pas shenjët dukshme, kam pas mregulli. Allahu ka dhënë gjendje të jarëzakonshme për sfidim në kundështarëve tyre, por... Shajat nuk mund vini si pas dëshirave të njërzve. Dhe në fakt, njërzit që jam kundështar, edhe po të uvin shajat ta nuk besojnë. Se argumente që të regojmë për Allahun, së përhamu të arjë janë të shumëta, gjithë shka të regojmë për Zotim, të regojmë për fuqinë a Allahun, të regojmë për madhënin e ti, për lafdin e ti, për bukurin e ti. Gjithë dhe gjithë të regojmë për planifikimi që ka bo kryuës i jo, së përhamu të arj Se sa existenca Allahot e lartura, me gjitha ta kemi njërës të verë për cilët e mohojnë existence në existencen Allahot subhanahu Subh wa ta'ala. Allahot subhanahu wa ta'ala ka thënë në Kur'an, و'kalu in entum illa bashërum, mithluna të riduna, enta sudduna, amma kane, ja abdu abauna, fatuna më sultanin mubin. Këndër shtarë të pegamirë vë thënë, ju jeni vetëse njërës sigur se ne që donit në pengoni nga rruga e të parëve tanë, nga feja e të parëve tanë, nga rritet vetarë që bënë të parëve tanë, nga adhërimi idhujve për shemë. Për anaj thë nësidhë një argument qartë, si shtë thonë ca njërës të në kohën tonë, që ka bo feja, thotë? Nërko që shkenca ka bo këto dhe ata, subhanallah. Nëse shkencëtarët ka në rritu që të zbulojnë burimit energitike, Dhe nëse janë shfrytzuar këto burime energjetike për sjelljen e rrjedhës elektrike në shtëpi, Allahu subhanahu wa taala ka krijuar diellin. Dhe dielli ndriçon tokën. Prej diellit na vjen na vjen energji e madhe në tok, që s'mund krahasohet me burimet energjetike, të cilat i zbuloi ka zbuluar njeriu në tok. Ky është argumenti që tregon për krijuesin. Dita dhe nata vjenë me regullë. Sasia energjisë vjenë në tokë është planifikuar. Këto e kuptën shdoj njëri që ka sa do pak një uri sot reshkencavet natyrës. Kështë djeli është argument, nëse lampa elektrike është argument që të regonë se dikush ka përduar energjinë dhe ka vendoso rjetën elektrikë, djeli është argument që të regonë për Zotin. Dhe drita dhe nata janë Argumente që tregojnë për Allahun, për planifikimin që ka bëjë Zoti. Polici, burimet natyrore, burimet energjetike. A nuk janë ligjësi që ka vendosur Allahu e lërcuar? Padoship që po. Këtë e pranon çdo njeri që ka sadopak arsye që është sadopak i hapur pranimin e të vërtetës. Pra me për janë, ka shtforta, ka shtqarta, ka të më gjithë se argumentet për ekzistencën e Zotit janë kaq të forta, kaq të qarta, ka njerëz verbër të cilët mohojnë ekzistencën e Zotit. Pra Argumentet janë të qarta, që që njërëzit cilët janë të bidë mërë diqka, dhe që janë kokëfort, qartë dolloj argumentit që të vijat të ju, ata nuk besojnë. Prandaj, këndër shtarët, kanë thënë, kanë thënë pegamirëve, na silëni faktët dukshme. Pegamirët të thënë, kalët lehum rusuluhum, in nahnu illa besherum, me thlukum, alakin në Allah e mundu alameja shaumina ibadit, Thanë, ne jemi njërës që ku se ju, po Allahu lartuar i bën mirësia ati që të dëshirëm për rovëve ti, të ti. O me e kene, Allahu bën mirësia ati që të dëshirëm për rovëve ti, dhe më thënë, Allahu zgjethë për këtë pozit lartë, dhe ta që të dëshirëm për rovëve ti. Dhe është fakt që Allahu ka kryuar dhe a i ka bërë për zgjethjen. Kryesat e zotë nuk jenë qitha njësoj. Allahu subhanëm vëtale ka kryuar kryesat t Bon dhe diferencimi që ka bo Zotit është bë për arsye, qëllime, objektiva dhe urcit larta. Nuk është bë kuturu, nuk është bë kotë, nuk është bë pa qëllim. Allahu ka zjetë pegaminës e kamien, janë njerës ma falenderuas, njerës e që adhroj ma shumë Zotit. Njerës e që nuk kanë një pikë, një fije hynizimit vetë vetës në vetët e tyre. Nërsa kundështarët e tyre hynizojnë vetë vetën, shëjtërojnë mendje, nuk përshem vetë vetëja... Edhe duan që dalin kundër Allahut subhanahu wa taala. Kundështojn Allahun subhanahu wa taala. Pegëmerët e Zot nuk kanë qenë të tillë. Prandaj kan thënë ne yemi njerëz sigurisë ju, por Allahu i lartësuar ne ka përzgjedhur, ne ka bë për po pegëmerë, zëmirsin Allahu i atu ja bën, ja bën atë që dëshirojnë, si dëshon. Dhe ne kan thënë ata nuk mund u sjellim ju argumente pa lejen e Zotit, pa urdhën e Allahut e lartësuar. Por Allahu le ti mbështeten besimtarët. Elusallahu subhanahu wa ta'ala në bëj për e ty e cilve kanë besim të fort të këpëgamerët e Zotit, që ndjekin ullzimit të pëgamerëve të Zotit. Elusallahu lërcuar që ti bëjt të dobishme këtë që të gjua, më elhamdëllahi rabbil alemin. <st refrigeration>